Wadtakul Allah yang tiada seseorang yang bertanya kepadanya. Inilah Allah yang menghendaki keberkatan. Ya orang-orang yang beriman, bertakulah Allah dengan kata-kata yang berbakti. Allah akan memberikan keberkatan kepada mereka yang beriman. Dan orang-orang yang beriman akan mendapatkan keberkatan. Dan orang-orang yang beriman akan mendapatkan keberkatan. Dan orang-orang yang Fainna kulla muhdathin bid'ah, ah wa kulla bid'atun zallalah. Nah, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwataala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahuwataala kembali pertemukan kita di Majlis Ilmu. Semudahan nah, uh, Majlis kita di malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahuwataala. Nah, kita lanjutkan Pelajaran kita Dalam kitab Al-usul min ilmin usul Yang ditulis oleh Ashwak Muhammad Muhammad bin Salih al-Zawin Rahimahullahu ta'ala Nah Maksud dalam pembahasan berikutnya Kata beliau al kalam Nah Perkataan. Tentang bab al-kalam ini Diantara bab usul fitih yang uh, Tidak begitu dibutuhkan dalam penjelasan tafsilnya nah, Pembahasannya itu bisa dilihat lebih rinci Dalam kitab-kitab nahu Tata bahasa Arab tapi tidak mengapa insyaallah disebutkan di sini kata beliau ang kalamu tahrifu definisinya kalam itu perkataan itu definisinya kalam di sini yang dimaksud kalam dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab nah al kalamu kalam itu secara bahasa bermakna al lafdzul mawdu'u li ma'nan lafaz yang diletakkan ya, yang memiliki makna Lafad yang diletakkan dan memiliki makna Dia memiliki makna Ya Maka semua lafad yang diletakkan dalam bahasa Arab ya, Yang memiliki makna Maka dia adalah kalam Baik itu fi'il, huruf, isim, jumlah ismiyah Atau jumlah mufidah Atau jumlah guayru mufidah Itu semua dianggap dianggap kalam Nah, mencakup lima perkara Yang pertama isim, fi'il, huruf, jumlah mufidah Dan jumlah guayru mufidah Nah yang semua itu diletakkan Untuk satu makna Artinya dia punya makna Ya Istilahan, Ada pun secara istilah Kata beliau Al-lafzu Al-mufidu Secara istilah Al-kalam itu adalah Al-lafzu'l-mufid al Lafad Atau kata yang bermanfaat Atau yang memiliki makna Nah Ini memiliki makna Masya ta'ala Lafaz yang bermanfaat atau yang memiliki makna itu. Contohnya Allahu Rab wa Muhammadun Rasulullah atau wa Muhammadun Nabi yuna. Allah itu adalah Rabb kita, Muhammad itu adalah Nabi kita. Itu uh, contoh kalam. Ya, ini lafad yang memberikan fa'idah. Ada maknanya. Yang langsung dipahami. Ya. Wa'aqalluma yata'allafu minhul kalamu ismani. Kalam itu, perkataan itu, setidaknya atau minimalnya tersusun dari dua kata. Ya. Dari dua dua isim, dua kata benda. Atau, fi'lun ismun, Fi'lun wasmun. Atau, terdiri dari, fi'il dan isim. Nah, ini yang sudah pernah belajar bahasa Arab insyaallah ngerti. Nah. Semuanya disebutkan dalam apa namanya? pembahasan dalam kitab-kitab nahwu. Al-kalamu huwalladrum murakkabun mufidu bilwad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa jali, dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Ibnu Ajurrum rahimahullah taala dalam awal kitabnya al uh, Ajurrumiyah Mukhtadirma atau dalam kitab Al-Ajurrumiyah. Nah, Kata beliau, minimal tersusun dari dua kata, atau tersusun dari fi'il dan satu kata. Ya. Fi'il dan isim. Mythal awal, contoh yang pertama, terdiri dari dua dua isim, dua kata benda. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammadun Rasulullah. Wa mythalul thani, ini kita tidak uh, panjang lebar ya nanti, tidak perlu kita... Sebutkan ini, ini mana muktadak mana khobar, karena yang enggak pernah belajar bahasa Arab juga enggak akan mengerti ya mana apa muktadak apa, apa khobar. Nah, cuma ini kita sebutkan apa namanya, sebagaimana disebutkan oleh beliau, rahimahullah taala. Kita tidak menyebutkan secara tafsir. Nah, yang penting kita sudah tahu ya, tersusun dari dua kata mana kata mana, is, mana kata benda mana kata kerja selesai. Nah, adapun tafsirnya, rinciannya bisa dipelajari dalam kitab ee, Nahu atau kitab-kitab bahasa Arab yang lainnya. Nah. Contoh yang kedua terdiri dari fiil dan isim. Istaqama Muhammadun. Istaqama Muhammadun. Muhammad istiqama. Muhammad istiqama yakni terus-menerus di atas sebuah perbuatan. Ya. Wa wahidul kalami, wahidul kalami kalimatun. Wa wahidul kalami kalimatun. Jadi ya, beliau bahas tentang al-kalam. Al-kalam ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya perkataan. Nah, satu dari perkataan itu jadi uh, ya, perkataan itu terdiri dari beberapa kata. Ya. Maka setiap satu kata itu disebut kalimah, alias kata. Nah, Al-kalimah itu dalam bahasa Indonesia artinya kata. Wahia ya. al-lazul maudhu li ma'nan mufradin. Wahia imai'smun awfi'ulun awharufun. Kata itu adalah lafad yang diletakkan dan dia memiliki makna. Ya. Dengan makna mufrad makna tunggalnya. Ya. Itu bisa jadi isim, kata benda, atau fi'il, kata kerja, atau huruf. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, sekarang beliau sebutkan. Yang pertama, al-ismu. Fal-ismu, kata beliau, isim itu adalah, kata benda itu adalah, ma ala maknan fi nafsihi min ghairi isy'arin biz, bizamanin nah. isim itu adalah sesuatu yang memiliki makna pada kata tersebut ya, tanpa adanya uh, kaitan dengan zaman atau waktu nah wahya thalata satu anwa dan isim itu ada tiga jenis al-awwalu ma yufidul umum kal asma'il mausulah ada tiga jenis yang pertama sesuatu yang memberikan makna umum seperti al asmaul mausulah isim-isim mausul isim-isim mausul kata sambung nah astani ma yufidu al itlaqi kanaqirati fi siyakil itbat yang kedua isim itu sesuatu yang menunjukkan makna secara mutlak seperti nakirah yang terletak dalam susunan atau konteks uh, Positif Penetapan, isbat Nah Al-Thalith yang ketiga Ma yufidul khusus Kel-a'lam Sesuatu yang menunjukkan kekhususan Seperti nama-nama Sifullah namanya siapa? Namanya Muhammad ya Berarti dia khusus dengan nama Muhammad tersebut Nah Ada pun uh, yang lain ya Mungkin namanya Zaid Mungkin namanya Amr ya. Kalaupun ada yang namanya Muhammad Berarti Muhammad yang lain Berarti dia khusus dengan Nama tersebut. Nah. Kemudian yang kedua kata beliau walfielu kata kerja madalahlah maknan fi nafsihi sesuatu yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan satu makna pada dirinya pada diri kata tersebut. Masya Allah. Apa-apa yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan keadaannya itu menunjukkan salah satu dari tiga waktu salah satu dari tiga waktu, itu kata kerja nah, yaitu yang pertama fi'il madhi, atau fi'il mudari atau fi'il amr fi'il madhi, atau fi'il mudari atau uh, fi'il amr nah, wa wa'imma madin kata beliau bisa bermakna fi'il madin fi'il madin artinya kata kerja lampau au mudariq Aumutariam, ya. seperti beliau katakan kefahimah. Ka seperti contohnya fahimah, dia seorang laki-laki telah memahami. Atau mudari'nya kata kerja yang sedang atau akan datang. Ya seperti ifhamu, fahimah ifhamu, dia seorang laki-laki sedang atau akan paham. Aumurun bisa jadi juga kata kerja itu bentuknya amr, amrun, yaitu kata kerja perintah ke ifham. Pahamilah wahai seorang laki-laki. Nanti kan ada rinciannya lagi dalam pelajaran uh, tasrif ilmu syarh. Nah, fahimah, fahimah, fahimu, fahimats, fahimata, fahimats, fahimata, fahimna, fahimta, fahimtuma, fahimtum, fahimti, fahimtuma, fahimtuna, fahimtuh, fahimna. Nah, atau uh, seperti yang telah disebutkan tadi, fahimay, yafhamu fahman fahimun, mufkumun, ifham, la tafham dan seterusnya itu ada dibahas dalam uh, apa namanya ilmu shorof nah pemalingan kata dalam bahasa arab satu kata itu bisa jadi beberapa kata yang lainnya nah ini itu ada ada kaidah-kaidahnya ya masyaallah taala wal fi'lu bi aksamih yufidu itlaqi atau yufidu al itlaqa fala umu lahu fi'il itu dengan segala jenisnya itu memberikan makna itlaq mutlaq Ya, maka tidak ada keumuman padanya Nah, jim yang ketiga walharfu ya, dari Al-Kalam tadi ya, terdiri dari tiga yang pertama isim yang kedua fi'il dan yang ketiga harf, ini huruf walharfu kata beliau ma dalla ala maknan fi goyrihi huruf itu adalah sesuatu yang menunjukkan uh, makna fi goyrihi pada selainnya nah Wa minhu di antaranya al-waw. Al-waw kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya dan. Nah, dan ini bisa dipahami maknanya kalau digabungkan dengan dengan kata yang lainnya. Itu yang dimaksud oleh pengarang fi ghairihi. Ya. Wa ta'ti 'an tifatan fa tufidul fa tufidu isyrokal muta'atifaini fil hukmi. وَلَا تَقْتَدِ تَرْتِيبَا وَلَا, وَلَا تُنَافِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ Masya Allah nah, Sekarang beliau kasih contoh ya. Yang pertama kata beliau Al-Waw Kalau Waw ini kata beliau Dia datang sebagai atof Sebagai penyambung Maka dia memberi makna penggabungan dua hal Yang saling bersambung di dalam Sebuah hukum tidak menunjukkan makna urutan. Ini tidak harus berurutan. Dan tidak menafikannya kecuali dengan dalil. Ya, Maksudnya begini. Saya kasih contoh. Ja'a Muhammadun wazaidun. Ja'a Muhammadun wazaidun. Nah. Muhammad dan Zaid telah datang. Muhammad dan Zaid telah datang. Baik, pertanyaannya, siapa yang pertama datang, Muhammad kah atau si Zaid? Nah, kalau di sini kata beliau, wau wow, ini tidak ya, menunjukkan makna urutan. Ya, tidak ada tidak ada kalau disebutkan ja Muhammadun wa Zaidun, maka tidak boleh kita katakan oh kalau begitu Muhammad yang duluan datang. Atau kita katakan Zaid yang duluan datang. Ya, tidak tidak tidak tidak bermakna uh, urutan. Tidak bisa kita langsung memahami Oh kalau begitu ini berurut enggak Tapi Datang sekaligus dua-duanya Tidak boleh juga kita nafikan ya. Kita katakan Oh ini tidak berurutan Secara, secara, secara mutlak Tapi harus ada dalil yang menafikannya Nah Jadi kalau disebutkan Ja'a Muhammadun wa Zaidun ya, Hukum asalnya dia tidak menunjukkan Makna uh, Berurutan ya. Tidak menunjukkan Muhammad duluan datang Bisa jadi Zaid yang duluan datang Nah yang kedua kata beliau alfa'u Nah alfa'u fa rufa' wa ta'ti 'atifatan fa tufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi ma'a tartibi wa ta'kibi wa ta'ti sababiyatan fa tufihu at-ta'lil Nah masyaallah ta'ala Kata beliau, yang kedua adalah al -Fa. Ya. Fa itu juga datang bermakna Al-Tifah. Ya, sebagai atof, penyambung. Maka dia memberikan faedah penggabungan dua hal yang saling bersambung, ya, di dalam satu hukum, dengan berurutan, dan beriringan. Nah Dan terkadang juga datang, dia bermakna sebagai sebab ta'lil, dan memberi fa'idah ta'lil alasan. Disebut sebagai, uh, fa' sebabiyah. Fa' sebabiyah. Ya. Contohnya, Nah. Ja'a Muhammadun fazaidun Ja'a Muhammadun Fazeidun Muhammad telah datang Fazeidun dan uh, Zaid atau kemudian Zaid ya, maka kalau pakai kata fa di situ ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya yang pertama datang adalah Zaid setelah itu ya, disusul oleh uh, Afan. yang pertama datang adalah Muhammad kemudian setelah itu Zaid disusul oleh Zaid Jaa Muhammadun Fazaidun. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya yang datang dalam hal ini, ya, ada dua orang. Yang pertama datang adalah Muhammad, kemudian disusul oleh oleh Zaid. Beda tadi kalau kita sebut pakai wa, Jaa Muhammadun Wazaidun. Ya, tidak ada, tidak boleh kita memahami oh, kalau begitu yang yang pertama datang Muhammad, enggak. Karena dia pakai wa. Kecuali kalau dia pakai fa, Jaa Muhammadun Fazaidun. Maka kita bisa pahami bahwasanya yang pertama datang adalah adalah Muhammad. Nah. Terkadang juga dia bermakna ta'lil. Bermakna ta'lil. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 81. Wala tataghaw fihi. Jangan kalian tataghaw fihi, jangan kalian melampaui batas dalamnya. Nah, kalau kalian melampaui batas, fa yahilla alaikum ghadabi. Maka kalian akan terkena kemurkaanku, kemarahanku. Nah, perhatikan. Surat Toha, ayat 81. Allah sebutkan fayahillah. Pakai fa' di situ. Nah, fa' di sini bermakna ta'lil, fa sebabiyah Ini ada pembahasannya sendiri dalam bahasa Arab. Kenapa dibaca fayahillah, kenapa enggak dibaca yahillu. Ya, asalnya yahillu, datang fa' menjadi fayahillah dan seterusnya. Itu ada pembahasannya dalam uh, ilmu nahu. Nah, Insyaallah yang belum pernah belajar ilmu nahu, ya belum belajar bahasa Arab, ya belajar ya, sedikit demi sedikit perlahan-lahan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk memahaminya. Nah, Masyaallah Yang ketiga, allam allamul jar. Lam jar. Ya, lam jar. Lam jar ini kata pengarang rahimahullah taala wala hamaanin la allamul jarrah ini lam jar, kalau dalam bahasa uh, kita atau dalam bahasa Arab sebut uh, huruf jar huruf jar yang menjarkan kalau dia masuk dalam satu kata benda maka kata benda itu akan menjadi menjadi kasrah atau menjadi majrur menjadi majrur wala hamaanin minha dia memiliki makna di antaranya adalah at-ta'lil ya, dia bermakna at-ta'lil ta'lil sebab Ya, bisa, juga, bisa juga bermakna tamlik. Nah, juga bisa bermakna wal-ibahah. Ya, bermakna al-ibahah. Contohnya dia bermakna ta'lil. Ahbabtu Zaidan li'imanihi. Aku mencintai Zaid li'imanihi. Asalnya imanuhu. Kemasukan lam maka dibaca li'imanihi. Lam di sini bermakna ta'lil. Kalau kita terjemahkan, aku mencintai Zaid li'imanihi, imanihi karena disebabkan, ya, sebab kerna keimanannya. Nah, begitu. Juga bisa bermana temlik kepemilikan. Ke, ke nah, contohnya kita katakan, hadal malu lakah, hadal malu lakah, harta ini adalah milikmu, lakah milikmu. Nah, kepemilikan. Nah, masya Allah. Ya. Dan terkadang bisa bermakna al-ibahah. Contohnya kita katakan Wailal insani ayi sholli an-naflah jalisan ma'al qudrati al qiyami. Ya. insani ayi sholyal al ayi sholyan naflah jalisan ma'al qudrati al qiyami. Wailal insan lam al insan harusnya ar dibaca al insanu tapi kemasukan lam Walil insani kita terjemahkan bagi manusia atau bagi seseorang artinya kalau di sini lamnya bermakna al ibahah berarti kita terjemahkan boleh bagi seseorang gitu ayu salliyan ya untuk salat na uh, salat nafilah salat sunnah jalisan dalam kondisi duduk bersamaan ma al qudrati al qiyam padahal bersama dengan itu dia mampu untuk berdiri maksudnya lam di sini menunjukkan makna al ibahah boleh bagi seseorang untuk sholat sunnah dalam kondisi atau dalam keadaan duduk, ya, walaupun dia mampu untuk berdiri, itu boleh dalam sholat sunnah. Makanya dalam sholat taraweh boleh seorang itu sholat sambil duduk. Ya, umpamanya dia sebagai makmum, imamnya kepanjangan bacaannya, maka dia ambil kursi kemudian dia duduk boleh. Nah, tapi tentunya pahala orang yang berdiri lama itu beda dengan orang yang duduk lama. Ini khusus dalam pembahasan sela sunnah. Adapun salat wajib maka ya, dia wajib untuk berdiri kalau dia mampu. Nah. Masya Allah taala. Wa ya yang keempat, ya beliau sebutkan contoh yang keempat dari huruf, ini huruf tadi kita telah kita sebutkan ya. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, nah huruf ini beliau, beliau berikan contoh-contohnya. Nah, berikan contoh-contohnya di antaranya wa al wa'u tadi wa'u yang kedua fa yang ketiga lam jar yang keempat ala bermakna ala ala ala al jar ala jadi yani merupakan isim uh, yang menjarkan kata yang datang setelahnya walahama'anin dan ala ini pun ya memiliki beberapa makna di antara makna ala al wujub di antara makna ala adalah al wujub ya Contoh. Nah. Kita katakan. Ya ayah allatina amanu. Kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Asyamu. Nah, maka Allah di sini bermana wujub, bermana wajib. Ya, io Latinah manu telah diwajibkan atas kalian. Nah, diwajibkan atas kalian untuk apa? Untuk berpuasa. Nah, untuk berpuasa. Ya, masya Allah. Ala. Nah, tentang makna Allah ini ada banyak. Ya, disebutkan dalam pembahasan Nahum. Ya, tapi bukan di sini pembahasannya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang belum belajar bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Ya, tidak mengapa habis waktu kita untuk mempelajari bahasa Arab Nah itu sangat penting bagi kita untuk memahami Al-Qur'an dan sunah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara contoh-contoh yang beliau sebutkan. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan berikutnya, aksamul kalam, jenis-jenis kalam jenis-jenis perkataan dalam bahasa Arab Yang qasimu, yang qasimul kalamu bi'tibari imkanin Maafkan Bi'tibari imkanin wasfihi bis siddiqi wa adamihi ila qismaini Khobarun wa insya'un nah. Masya Allah Ta'ala e, Perkataan Al-Kalam dalam bahasa Arab itu ya, Itu terbagi menjadi dua terbagi menjadi dua. Ya. Itu kalau ditinjau atau e, ditinjau dari sisi kemungkinan disifati benar atau tidaknya. Ya. Perkataan dalam bahasa Arab kalau ditinjau dari sisi, ya, disifati sebagai ucapan atau perkataan yang benar atau tidak. Ya, itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah al khobar ya, berita ya masya allah taala <tutup> ma yumkin ay yusufu bishidqi awal kazi bi lidatihi ya. apa itu khobar atau kalau bahasa kita kabar adalah sesuatu yang mungkin ya, untuk disifati dengan sidq jujur benar Awilkazib atau dusta lidzatihi pada kabar tersebut. Ya. Fa kharaja maka keluar dari definisi yang kami ucapkan mayumkinu ayyusofa bisidqi walkadzi bi sesuatu yang memungkinkan untuk disifati dengan kejujuran atau kedustaan keluar darinya adalah al-insya'u. Al-insya' al-insya' lawan dari khabar. Al-insya' lawan dari khabar akan datang nanti insyaallah taala. Nah. Ya. Kerana sya itu yum liannahu la yumkinu fihi zalika karena insya itu tidak mungkin untuk didustakan dan untuk di, uh, dibenarkan nah. fa inna madu fa inna madalulahu laisa muhbiron anhu hatta yumkinu ay yuqala annahu siddiqun au kadhibun nah masyaallah ta'ala karena ya, al insya itu tidak memiliki kemungkinan seperti itu, sebab penunjukannya bukanlah suatu pengkabaran yang mungkin untuk dikatakan benar atau dusta. <coughs> nah, atau lebih simpelnya begini, teman-teman yang semoga berbahagia Allah Subhanahu Wa Taala, kobar, kobar itu bisa didustakan, bisa dibenarkan. Lawan dari kobar ini ya adalah al-insya. Apa itu al-insya? Ya para ulama sebutkan kesimpulan al-insya itu adalah al-amru wa perintah dan larangan nah, perintah dan larangan perintah umpamanya enggak boleh kita katakan ini dusta Ya kan atau ada larangan kita katakan ah ini ini benar ini dusta enggak boleh ya karena itu itu bukan kabar bukan khabar kalau khabar boleh kita katakan ini khabar dusta umpamanya khabar dusta tentang 15 Ramadhan akan terjadi dukhan dan seterusnya ah ini khabar dusta kalau orang yang sudah tahu itu dusta, kemudian dia sebarkan juga, berarti dia memang pendusta. Nah, tapi kalau perintah, umpamanya kita diperintahkan atau kita e, ada atasan kita mengatakan, Wahai Muhammad, ambil air. Wahai Muhammad, ambil air. Kita diperintah ambil, ambil air. Maka ini namanya insya, entah itu perintah atau atau larangan. Gak boleh kita katakan, Anda benar, kan begitu? Atau kita katakan anda salah, anda, anda dusta, ya, Karena bukan khobar. Ya, ini perlu dipahami, ya. Basmallah Ta'ala. Kemudian disebutkan, wa khurajil bikaulina li dzatihi pada zatnya. Ya. Al khobar ya, keluar dari uh, tarif atau definisi li dzatihi. Karena beliau sebutkan tadi, kabar itu adalah ma'yum kino ayyu sofabis syadki awil kadihi li dzatihi. Namelya Uh, apa namanya uh, menjelaskan definisi yang beliau sebutkan. Tadi sudah ma yumkinu ayyusafa bisni kini awil kadzibi sudah sudah dijelaskan. Kemudian kata lizatihi. Kata beliau keluar dari eh uh, kata lizatihi adalah al khabarul ladzi la yahtamilu sidquh. Naam. Atau la yahtamilu sidquh au la yahtamilu kadziba. Au la yahtamilu al kadziba bi'tibari al muh al muhbar bihi atau di'tibaril mukhbir bihi. Sedangkan annal khabara min haytul mukhbir bihi falaita tu aksam. Nah. Masyaallah. Perhatikan. Kata beliau, keluar dari ucapan kami lizatihi saya ulangi lagi ya biar mudah dipahami. Jadi beliau sedang uh, menjelaskan tentang definisi kabar. Ya. Tadi kita sudah sudah jelaskan ya bahwasanya perkataan dalam bahasa Arab itu ya kalau ditinjau dari sisi e, kemungkinan disifatkan dengan dusta atau jujur ya itu terbagi menjadi berapa? Dua Bisa yang pertama khobar, ya, khabar kabar yang kedua adalah al-insya. Apa itu kabar atau al-khabaru? Itu sesuatu mayumkinu ayyu safa bisidqi awil kadzibi li dzatihi sesuatu yang mungkin untuk disifati dengan kedustaan, kejujuran atau kedustaan lizatihi pada zat kalam atau khabar tersebut. Nah, nah setelah itu beliau jelaskan uh, definisi yang telah disebutkan. Nah, di sini beliau sebutkan lizatihi. Apa yang dimaksud dengan lizatihi? Lizatihi itu keluar darinya ya, khabar atau khabar atau khabar yang tidak mengandung as kejujuran dan tidak juga mengandung Al-Kazib Kedusta'an. Kalau ditinjau dari sisi yang mengabarkannya. Nah. Kalau ditinjau dari sisi yang mengabarkannya. Atau dari sisi yang dikabarkan. Yang mengabarkannya. Ya, al -Muhbirubih. Ya, ya. masyaAllah Allah. Karena kabar kalau ditinjau. Ya, dari sisi yang mengabarkannya Terbagi menjadi tiga ya. Al-awwalu Ma la yumkidu wasfuhu bilkathibi Kabar yang tidak mungkin Untuk disifati dengan dusta. Contohnya apa? Kakhabarillahi Warasulih istabiti anhu Seperti kabar dari Allah Dan Rasulnya yang valid dari beliau Ini enggak boleh kita katakan dusta. Ya. Masyaallah taala. Yang kedua, ma mala yumkinu wasfuhu bis-sidqi. Ya. Tinjauan yang kedua atau jenis yang kedua, ini uh, tinjauan dari sisi kabar yang ditinjau dari sisi al-mukhbir yang mengabarkannya. Ya, jadi kalau kabar itu ditinjau dari sisi yang mengabarkannya terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kabar yang kabar tersebut tidak boleh kita dustakan. Ya. Ditinjau dari sisi apa? Yang mengabarkannya. Apa kabar yang tidak boleh didustakan itu? Kalau ditinjau dari sisi yang mengabarkannya, yaitu seperti kabar dari Allah dan Rasulnya. Karena yang mengabarkan Allah. Yang mengabarkan Rasulullah. Maka tidak boleh kita mendustakannya. Ya tentunya yang yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena banyak juga hadis-hadis yang dinisbatkan kepada beliau tapi itu dusta ya, hadis-hadis palsu yang didustakan atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam nah astani <tum> yang kedua ma la yumkinu wasfuhu bisidqi ada kabar atau khobar yang tidak mungkin untuk disifati dengan kejujuran atau dengan nah kejujuran kebenaran kal <tum> khabari ani almustahil syar'an au aqlan seperti khabar tentang sesuatu yang mustahil secara syariat dan secara akal ya ini enggak mungkin kita katakan benar ya. contohnya fal awwalu contohnya ya, yang mustahil dari sisi secara syar'i ka khabari mudda'ir risalah ka khabari mudda'ir risalah tadi badan nabi sallallahu badan nabi sallallahu alaihi wasallam seperti khabar orang yang mengklaim mendapatkan risalah an-nubuwah uh, uh, setelah nabi sallallahu ini orang yang, yang yang yang mengaku sebagai nabi atau mengaku sebagai rasul maka kok khabar dari orang seperti ini atau ada khabar tentang hal tersebut ya, tidak boleh kita apa tidak boleh kita benarkan ini mustahil secara, secara syara'i si a datang kepada kita beritahukan pak di sana tadi ada orang ada orang yang baru diangkat jadi rasul. 2020 ada orang baru diangkat jadi rasul. Maka kabar yang seperti ini langsung kita katakan apa? Langsung kita katakan itu dusta karena tidak mungkin disifati dengan kebenaran atau kejujuran. Nah, karena dia adalah kabar yang mustahil secara syar'i. Yang kedua mustahil secara akal. Wa tsani kata beliau, "Kal khabari an ijtimai'a in naqidayni kal harakati was sukuni." Fiainin wahidin, visa fi manin wahid. Yang kedua, khabar tentang berkumpulnya dua perkara yang saling bertolak belakang, seperti alharokah was sukun, bergerak dan diam. Fiainin wahidatin pada satu benda, visa manin wahid dan pada satu waktu. Membawanya kita katakan itu ada ada ada satu benda. Saya tadi, tadi saya lihat ada mobil yang bergerak dan diam bergerak sekaligus diam, ini mustahil, ya, maka kita katakan ini mustahil, nggak masuk akal. Ya, banyak lagi hal-hal yang tidak masuk akal, seperti orang-orang yang mengatakan uh, UFO adalah kendaraannya Dajjal ini mustahil akhlak, hal yang Masa UFO apa namanya kendaraannya Dajjal dari mana itu kabarnya? Nah, dari dari kabar pendusta. Nah. UFO melintas di Cimahi katanya atau pernah melintas di Jogja lahaulah kata Nah Ini kabar dusta seperti ini nggak boleh kita katakan benar ya tidak mungkin dikatakan benar ya masya allah tala. Ta nah jenis yang kedua ini kabar yang tidak mungkin disifati dengan kebenaran bisa jadi dari sisi syar'i dan dari sisi akal. Nah yang ketiga kata beliau ya jadi jenis khabar Ketika ditinjau dari sisi al-mukbirbihi yang mengabarkannya. Yang ketiga adalah, Ma yumkino ayyusofa bisidiki wal-kadhibi. Imma alas sawa, Au ma'arujhani ahadihima, Ka ikhbar syakhsin an-kudumi gaibin wa nahwihi. Nah, khabar yang ketiga, ya, Yaitu khabar yang mungkin ya, disifati dengan Al-sidik wal-kadhibi. Bisa dikatakan dusta uh, jujur atau benar, ya bisa jadi sama-sama, ya sama-sama jujur atau sama-sama benar, atau bisa jadi ada kemungkinan diantara, uh, afon uh, bisa dikatakan benar dan dusta seimbang, atau bisa jadi uh, ma'rujahani ahadihima bisa jadi benar, bisa jadi dusta. Contoh. Kaihbari syaksin an kudumi ghaibin wanawih seperti ada orang yang mengabarkan kepada kita tentang datangnya orang yang sudah hilang atau orang yang sudah ghaib. Mempunyai ada orang datang kepada kita. Mereka bila, dia bilang begini. Tadi saya uh, lihat si Fulan uh, sefulan si A telah hadir, telah datang, sudah sudah tiba di rumahnya yang selama ini 20 tahun sudah hilang. Nah, maknanya seperti ini, Bisa kita katakan benar? Bisa kita katakan? dusta nanti dibuktikan kalau memang di, ketika kita sampai di rumahnya orang itu ada nah berarti dia benar jujur tapi kalau ternyata tidak ada berarti dia berarti dia dusta nah masya allah taala nah ya, jadi kita ulangi kesimpulannya kabar itu <tuh> Kalau ditinjau dari sisi kemungkinan disifati dengan dusta atau jujur terbagi menjadi menjadi dua nah, bisa atau yang pertama disebut dengan al-khabar yang kedua disebut dengan al-insya. Ya. Al-khabar dan al-insya. Al-insya nanti belakangan kita masuk di khabar dulu. Ah di pembahasan khabar khabar tadi beliau sudah sebutkan definisinya khabar itu adalah sesuatu yang mungkin untuk disifati dengan Asyidq atau al-kadid lidahi pada zatnya, bisa kita katakan uh, jujur benar, bisa kita katakan dusta pada zat khobar itu sendiri. Nah, masyaAllah taala. Nah sekarang beliau uh, setelah itu kita jelaskan beliau menjelaskan tentang definisi mayum kinaiu sofah bsidqiy wal kadbih. Ya keluar darinya sesuatu yang tidak mungkin untuk disifatkan dengan hal tersebut. Nah, kemudian beliau sebutkan wa kharaja bi qaulihi li dzatihi li zatnya adalah khabar yang tidak mungkin ya mengandung kejujuran ya atau khabar yang layah tamil layah tamilul kadib atau khabar yang tidak mungkin mengandung al kadib ya kalau ditinjau dari sisi yang mengabarkannya nah khabar itu kalau ditinjau dari sisi yang mengabarkannya terbagi-bagi terbagi menjadi menjadi tiga ya ada khabar yang tidak mungkin kita dustakan. Mustahil kita dustakan, enggak boleh kita dustakan. Contohnya apa? Khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua, ada khabar, ya, ada khabar yang khabar tersebut ya. Mustahil kita sifati dia dengan kejujuran. Artinya, mustahil kita benarkan. Dengan kata yang lebih simpel, ada kabar yang itu adalah kabar yang dusta dan mustahil secara syari dan akal untuk membenarkannya. Seperti tadi, kalau secara secara syari, kabar yang secara secara syari, ya mustahil, uh, kabar yang mustahil secara syari untuk dibenarkan seperti orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, karena kita pahami bersama, kenabian sudah ditutup oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kali Rasul maka kalau ada orang mengaku Nabi langsung kita katakan dusta kan begitu. Nah, masya Allah taala. Nah ini kalau kita ini kita belajar ilmu seperti ini kita tahu nanti besok besok ada orang yang mengaku Nabi nggak perlu nggak perlu panjang lebar kita langsung kita katakan apa itu pen pembohong kan begitu. Nah atau kalau ada orang atau ustadz atau kiai atau siapapun dia kalau dia katakan kiamat terjadi tahun 2022 atau 2024 ini langsung kita katakan apa dusta. Kenapa karena Nabi nggak sebutkan tahunnya. Nabi tidak sebutkan tahunnya. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh Nabi Muhammad uh, oleh Malik Al Jibrin alaihissalam, ya, beliau ditanya, uh, Faakhirni anis sah, kabarkan kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat. Nabi mengatakan apa? Mal masuluan habi'ah lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya, dua-duanya enggak tahu. Yang bertanya enggak tahu, yang ditanya pun enggak tahu. Kan begitu? Nah, masya Allah tala. Ta Karena itu sesuatu yang mustahil syar'an. Ada yang kedua, jenis yang kedua dari poin yang kedua ini ada khabar yang eh uh, afan jenis yang ketiga. Ada khabar yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, dari sisi al-mukhbir bihi, ya. Khabar itu ada yang tidak boleh kita dustakan, mustahil untuk didustakan. Itu khabar dari Allah dan dan rasul Nah, yang kedua Khobar yang mustahil untuk dibenarkan, seperti tadi. Baik mustahil secara syar’an seperti orang mengaku Nabi, atau mustahil secara aklan, secara akal. Seperti tadi yang telah kita sebutkan. Nah, berkumpulnya dua sifat yang saling bertentangan dalam satu benda. Bergerak dan diam. Ini mustahil secara, secara akal. Nah, yang ketiga, ada khobar yang sifatnya boleh dikatakan dusta, boleh dikatakan kazid, tergantung nanti kondisinya. Nah, kalau memang terbukti benar ya berarti kita katakan benar. Kalau dusta maka kita katakan kita katakan dusta. Naam. Allah taala. Ya. Itu tentang al-khabar. Terakhir kata beliau, astani wal insya khabar itu ya, jika ditinjau dari sisi kemungkinan untuk disifatkan dusta uh, atau kadib dan tidak atau tidaknya Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama khabar dan yang kedua adalah al-insya. Nah, al-insya ini ya kata beliau, ma la yumkinu ayyu bis bisidqi wal kadibi Al-insya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk disifati benar atau dusta. Wa minhu al-amru wan nahyu di antaranya adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Ke kaulihi taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan jangan kalian uh, lahi syai'a dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini perintah sekaligus larangan. Enggak boleh kita katakan ah ini benar atau kita katakan ini dusta. Ya. Karena tidak disifatkan demikian. Ya, kalau ada, ketika ada perintah, ya, kewajiban kita hanya apa? Semi'na wa'ata'na Dibikin pelarangan, tinggalkan larangan tersebut Nah, ketika kita dilarang Maka kita ikuti dengan meninggalkan Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dan Rasulnya Wa qada yakunul kalamu khabaron Insya'an bi'tibarain Dan terkadang Kalam, ya, perkataan itu Bisa ya, Sebagai khabar Dan insya. باعتبارين، كارو بتنيو من 2 تنزوان. نعم. كسيئل العقود دي اا اللغدياته. <تصفيق> نعم. مثل بيعتو وقبيلتو. مثل بيعتو وقبيلتو. فإنها باعتباري دلالتها على ما في نفس العاقد خبرون. Wabi'tibari tarattubul akhdi alaiha insya'un Nah Masya'Allah ta'ala Kata beliau Rahimahullah ta'ala Terkadang dalam kalam itu Dalam perkataan itu ya, Dia bisa berupa khobar Dan insya'ah kalau ditinjau dari dua sisi. Seperti bentuk akad yang dilafatkan. Misal, contohnya. Ya, Bihtu wa qabiltu. Aku jual dan aku terima. Nah. nah, Karena kalimat ini merupakan khobar. Khobar, kalau ditinjau dari sisi. Ya, dilalah penunjukannya terhadap apa yang ada. Ya, berupa kehendaknya. Kehendak pada orang yang eh, melakukan akad tersebut. Dan di sisi lain kalau ditinjau dia merupakan insya kalau ditinjau dari sisi konsekuensi akadnya. Nah, masya Taala. Dan terkadang kata beliau, rahimahullah Taala, wakadayaati al-kalamu bi suratil khawari wal muradu bihi al-insya'u wa bil aqsi. Nah, li faidatnya. Dan terkadang kalam, perkataan itu Datang dalam bentuk khobar Tapi yang dimaksud dengannya adalah al-insya Atau sebaliknya Datang dalam bentuk insya Tapi yang dimaksud dengannya adalah al-khobar Li fa'idatin ya, karena adanya fa'idah dari hal tersebut Misalul awal, contoh yang pertama nah. Contoh yang pertama Yaitu kalam, perkataan yang datang dalam bentuk khobar Tapi yang dimaksud dengannya adalah al-insya Ya. firman Allah Subhanahu wa taala uh, dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wal muta wa, wal mutallaqatun yatarabbasna bi Nah. Fa qauluhu bi, bi, bi, bi suratul khabari. Wal murad biha al amru. Perhatikan. Masyaallah taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Walmutallakatu, Walmutallakatu, yatarobbasna, bi anfusihinna salah satu dan perempuan-perempuan yang telah diceraikan hendaknya dia menunggu tiga kali kuruk. Sebagian mereka menyebutkan kuruk ini tiga kali haid. Nah, maka Firman Allah, yatarobbasna, kata Yatarabbasna dalam surat uh, Al Baqarah ayat dua Yatarabbasna adalah bentuk khabar ini kabar mereka menunggu dikabarkan oleh Allah, tapi yang dimaksud dengannya adalah perintah. Yani Allah perintahkan mereka untuk menunggu. Nah, faedah dari hal tersebut ya penegasan bahwasanya perbuatan yang diperintahkan perbuatan tersebut ya adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya. Masyaallah taala. Wafaidu tuzalika takkidu fiilil makmu ribihi. Faidah dari ayat ini uh, uh, makna yatarob yang merupakan khabar tapi bermakna insya, ya, bermakna insya di sini perintah insyanya adalah perintah. Faidahnya apa? Untuk mentakdir, menguatkan bahwasannya perbuatan tersebut adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Nah, hatta kānnahu amrul waqī. Maka seakan-akan dia adalah sesuatu yang telah terjadi. Yaitu hadratuhanhu kasifatin min sifatil makmur. Allah subhanahu wa taala bercerita tentang hal tersebut, ya, mensifatkannya dengan sifat-sifat yang diperintahkan. Nah, ini Allah memerintahkan hal tersebut. Walaupun bentuknya dalam bentuk khabar, bentuknya khabar, tapi maksudnya adalah apa? Adalah al-insya nan. Wamitalul aks contoh aks lawannya. Ya. Dia adalah insya akan tetapi bermana bermana khabar seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman surah Al-Ankabut ayat 12 Wa qala alladheena kafaru lilladheena aamanu tabi'u sabilaana wala nahmil khathayaakum nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala alladheena kafaru dan berkatalah orang-orang yang kafir lilladheena aamanu kepada orang-orang yang beriman ittabi'u sabilana ikutilah jalan kami maksudnya jalan agama kami walnahmil khotoyakum dan kami akan memikul kesalahan-kesalahan kalian ini dosa-dosa kalian masyaallah perhatikan kata beliau walnahmil kata walnahmil dalam surah al-ankabut ayat 12 itu bi suratul amri wal muradu biha al khabaru wal nahmil itu perintah bentuknya perintah tapi yang dimaksud dengannya adalah al khabar ai maksudnya wa nahnu nahmilu maksudnya dan kami akan menanggung yani menanggung dosa-dosa kalian wa faidatu dzalika tanzilus syai' tanzilus syari' al mukhbar al mukhbar Tanzilus shay'il mukhbar bihi anhu atau tanzilus shay'il mukhbari anhu manzilatal mafruudil mulzam bihi manzilatal mafruudil mulzami bihi Naam Masyaallah ta'ala Faidah dari hal ini kata beliau Adalah untuk menempatkan sesuatu yang dikhabarkan tersebut pada tempat yang diwajibkan dan diharuskan dengannya Masyaallah Taala. Ini uh, sedikit dari penjelasan beliau, Rahimahullah Taala tentang tentang al-insya. Nah intinya al-insya itu ya uh, uh, perkataan ya atau bahasa Arabnya al-kalam yang tidak boleh kita katakan dusta atau jujur atau benar. Nah beda dengan al-khabar. Kalau al-khabar bisa kita katakan dusta dan bisa kita katakan jujur dan itu pada rinciannya. Kalau khabar itu ya ditinjau dari sisi yang mengabarkannya terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada khabar yang tidak boleh didustakan sama sekali. Itulah khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dan rasul Nah, atau al, al, ditinjau dari sisi al-mukhbar bih ya, bukan al-mukhbar. Nah, al-mukhbar bih, tapi al-mukhbar al-mukhbar bih dari kabarnya itu sendiri Kalau kabarnya datangnya dari Allah dan Rasulnya Maka itu tidak boleh didustakan Yang kedua ada ada khabar Yang khabar tersebut ya, Tidak mungkin untuk kita Benarkan ya, Alias Harus kita dustakan Nah, Seperti Khabar Yang mustahil Secara syar'i dan akal Seperti tadi contohnya ini yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, ada khabar. Kalau ditinjau dari sisi yang al-mukhbar bih, yang, yang dikabarkan, dari ditinjau dari sisi khabar, khabar tersebut, ada khabar yang bisa kita katakan benar, bisa juga kita katakan dusta. Nah, Jadi itu nanti tergantung uh, dari uh, wakil atau kejadian yang terjadi. Kalau memang benar, maka kita katakan benar. Kalau salah, maka kita katakan salah. Nanti dilihat dari korina atau indikasi-indikasi yang ada. Yang kedua adalah insya. Nah, Jadi kesimpulannya, Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kalam dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi menjadi dua. Ada yang namanya al-khabar, ada yang namanya al-insya. Nah, Insya Allah taala ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan tentang al-haqiqatu wal majaz, al-haqiqatu wal majaz. Nah, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat.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 Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanarabbika rabbil izi warahmatullahi wabarakatuh.